Întâlnire în Atlanticul de Sud, pista 17. Stănal se prezentă pe aripa comezii și șmijiu ochii căutând să vadă avionul. Era acum aproape la travers și zbura paralel cu coloana de vase din babord. Uita al dracului cât e de sigur de el. Tase cu coada ochiului la fața încruntata lui Dancy și adăugă. Îi urez să-și termine toată benzina fără să bage de seamă. Au tăcut din nou amândoi, urmărind din ochi avionul până ce el a fost ascuns de un carogou și de suprastructura vasului cu trupe din capul coloanei. Densi zise neliniștit: Cu escorta de care dispunem, nu avem cum să nu ne descurcăm cu bine. Ai dreptate! Distrugătoarele sunt destule ca să le vină de hack submarinelor, iar cu cijătorul ăsta mare poate face oricând fărăme corsarul care îl frământă pe comandant. Crezi că așa stau lucrurile? Cu corsarul, Stenard ridică din numere, amintindu-și cât de chinuită răsunase la telefon vocea lui Linței atunci când îl trezise din coșmar sau ce n -aiba era chestia aia care îi sfârșia sufletul. Fiecare inst trebuie să aibă în timp de război ceva de care să-și lege gândurile, ceva pe care să-l sau la care să-și spere. Un țel, o ambiție personală sau mai știu eu ce. Trase cu coada ochiului în jur ca să fie sigur că nu-l aude omul de veche din apropiere. Iată-mă că nu am mai apucat să te sun sublocotenent. Am cam încurcat și eu. Știi cum se întâmplă câteodată? Bă, nu însă că ai avut și dumneata la îndemână o mică sirenă care să țină de cald, nu? De încercă să zâmbească. Sigur că da. Dar în realitate nici nu mai voia să-și amintească de permisie. Sau decât de tare l-a durut faptul că Stenard nu l-a chemat la telefon. Măcar ca să bea ceva împreună. Orice ar fi fost. Privi profilul regulat al lui Stenard. Mare norocos. Avea ceva deosebit în felul de a fi. Un soi de nea împăr lipsit de griji, care plăcea mult femeilor după câte și închipuia denzii. În vreme ce el, singura dată când s-a găsit mai aproape de o femeie, a fost cu prietena surorii lui. Formase un grup de patru inși, incluzând, bineînțeles, și pe iubitul surorii. Acesta nu era în armată, ci lucra într-o funcție specială la o fabrică de avioane. Dispunea de bani, petecea scomotos și sora sa părea că iubește la nebunie. Pe cealaltă fată o chema Gloria. Au mers cu toții la un local unde se dansa și Densi s-a simțit atât de dornic de petrecere, încât au uitat de toate și a amestecat băuturile. Apoi, nesebuit, a invitat fata la el acasă. Sora și prietenul ei dispăruseră încă de la jumătatea dansului, așa că el și-a făcut socotarea în gând că locul cel mai indicat pentru a dânci cunoștința sa cu Gloria era camera lor de toate zilele de acasă. Fata era tânără și chiar drăguță. Chicotise nervos când el i-a zis Hai să bem ceva ca lumea noi doi!" Am adus eu ceva special. Focul care le încingea, mirasma părului și trupului ei, ginul băut, toate i-a simțurile. Când a sărutat-o, ea nu s-a potrivit și părea că va ceda. Dar când el i-a mângâiat sânul, fata l-a îmbărâncit din toate puterile și a sărit în sus cu atâta forță, încât ginul și paharele s-au risipit care încotro căzând pe podea cu zgomot. De fapt, nu s-a trezit decât mama lui Densi. Revedea exact cu mare claritate toate cele întâmplate ca și cum s-ar fi petrecut acum. Umilirea și stânjenela ce l-au cuprins când mama s-a apărut în prag, îmbrăcat în halat și cu părul pe bigudiuri și s-a răstit. Nu mă așteptam să văd asemenea lucruri în casa mea. Nu știu cu ce fel de derbede ai tu de a face la marină, dar aici, sub acoperișul meu, nu permit astfel de murdării. Colac peste pupăză, Glorie i-a venit rău tocmai atunci, de prea multă băutură. Orice s-ar spune, permisia nu a fost reușită sub nicio formă. Stenard duse binocul la ochi și îl îndreptă spre vasul cu pe care îl observă câteva secunde în tăcere. Ea verifică în ce element e sub locotenent, căci mie mi se pare că nu-și ține postul în formație. L A auzi pe densi, intrând în timonerie și oftă. Probabil că s-a întâmplat ceva cu mine, gândi el. Nu crezuse niciodată în coincidențe, în dragoste la prima vedere, în am fost sortiți unul pentru altul, și alte asemenea declarații siropoase care se fac zilnic în nenumărate porturi ale lumii. Și totuși se întâmplase așa ceva, dintr-o dată, ceva care nu avea viitor pentru niciunul dintre ei doi, ceva născut fără speranță, care ar fi mai bine dat uitării, dar tot atât de bine știa că el însuși e complet subjugat, indiferent de cum se va sfârși totul. Băuse vreo două păhare la hotelul de lângă gara, înainte de a lua un taxi, să-l ducă la apartamentul cunoscut. Era exact așa cum și-l amintea, așa cum îl visase de atâtea ori pe durata patulărilor și a carturilor friguroase, a spectacolelor de moarte și a celor cu supraviețuitori dăm de milă. Dar i-a deschis ușa o altă fată. Când a explicat cine este și pe cine caută, aceasta i-a zis calmă. Da, dar ea a plecat de aici de acum câteva săptămâni. Stenard a rămas înmărmurit. Nici Niciun mesaj, nimic, nici măcar o vorbă de rămas bun. Fata i-a întrerupt gândurile. Dar dacă vrei să te întorci peste o oră, sunt eu liberă. Îi zâmbise și în clipa aceea Stenard își dă seama că visul s fusese prea îndrăzneți față de cruda realitate. Știi, în zilele astea suntem foarte ocupate. Ridică mâna și atinse epoletul. Dar pentru un locotenent atât de drăguț ca dumneata, am să contramandez toate întâlnirile. E bine? Plecase fără a mai spune vreun cuvânt, cu mintea întunecată ca de o ceață groasă. Când a dat să coboare scara, a striga din urmă. Ce moșătă fi vrând să găsești aici? Pe artista Betty Greble sau ce? Firai să fii de amărât! Peste câteva zile, pe când străbătea fără țintă străzile Londrei și se pregătea să intre într-un bar pe care îl frecmentează acum câțiva ani, s-a sunat alarma aeriană. În câteva minute, sau așa i se păruse lui, a început să plouă cu bombe, iar capătul străzii s-a umplut de praf, fum și moloz. A alergat la una de post împreună cu mulțimea de figuri necunoscute, uimit că era singurul care nu părea a unde să meargă și ce să facă. Semnalul de încetare a alarmei s-a dat peste vreo 30 de minute. Fuzese un raid scurt, așa cum îl definise unul de la apărarea pasivă, un poștaș îmbufnat. Mai mult ca sigur că măgarul ăla s-a rătăcit deasupra noastră. Când Stenard a ieșit din adăpost, se făcuse aproape întuneric și începuse să plouă, așa că toți ceilalți s-au topit ca prin farmec. Atunci a zărit-o prima oară. Stătuse în ușorul unei uși de la un magazin bombardat, strângând la piept o pungă de hârtie și privind speriată picăturile de ploaie. Fără să ezite, și-a scos mantaua de pe el și i-a trecut-o peste umeri, înainte că ea să apuce să protesteze. Mergeți departe? N-are a face? Vă conduc până acolo, dacă îmi dați voie. În felul ăsta nu vom fi singuri dacă o veni un nou raid. Așa a început povestea lor. Ea locuia într-o căsuță din Falam, pe lângă podul Patnei. În pragul ușii, fata i-a privit uniforma udă de ploaie și i-a zis Ai vrea să intri pentru câteva minute să te usuci? Măcar atât să fac pentru dumneata." Se numea Jane Healer și era maritată cu un capitan dintr-o mare unitate de blindate. Stenat și-a scos haina și a agățat-o să se usuce la focul din cămin, pe consola căruia a văzut fotografia soțului, un tânăr cu figură drăguță stând împreună cu câțiva camarazi în fața unui tank. Te-aș pofti la masă, dar n-am acum decât niște șungă din conserve și toate magazinele sunt închise până mâine." Era o fată brunetă și zveltă, foarte drăguță. Desfăcuse punga udă de ploaie și scosese din ea o pălărioare viu colorată. Am fost cam cheltuitoare." dar am ținut neapărat să fiu drăguță. Stenard privi fără să vrea către fotografie, dar ea Ghici ce gândește și interveni repede. Nu, nu e asta, nu vine acasă, cel puțin nu acum. E pe undeva în deșertul Libiei. Nu l-am mai văzut de doi ani. Stenard merse la valiza lui. Am eu ceva mai bun. Am adus pentru... A zâmbit veselă pentru prima dată. Prin urmare, pe amândoi ne-au lăsat baltă la întâlnire. Niciodată de atunci, oricât de serios a încercat, stânat nu și-a putut aminti exact momentul, cuvântul sau semnul care i-a adus pe unul în brațele celuilalt. Acum, stând ma de valustada a și privind din departare avionului inamic, care își făcuse apariția din nou pe după vasele coloanei, tot ceea ce-și putea aminti era doar trupul ei gol în brațele lui, pasiunea furioasă cu care i se dăruise, trăgându-l spre ea, grăbită, ca și cum nu mai rămăseseră decât câteva minute până la sfârșitul lumii. Afară, sirenele sunaseră din nou și undeva în oraș, alte case fusese răsfărâmate. La un moment dat, pe când Stenard rămăsese treaz și privea lungă în întunericul de afară, o simți pe Jane că plângea alături de omărul lui, ușurel ca un copilaș. Dar plângea pe somn și îl se întreba dacă, asemenea lui, nu se gândea și ea la celălalt, la omul din fotografie. Cel care se afla cu tancul lui, undeva în deșert. A doua zi și-a luat toate lucrurile de la hotel și s-a mutat în căsuța de lângă podul patnei, unde a rămas până la sfârșitul permisiei. La plecare, ea i-a spus: Să nu crezi că îmi pare rău de ceea ce am făcut. Îți dai seama de asta, nu? Pe când stăteau în gaușă, un camion încărcat cu soldați a trecut prin fața casei, iar Stenard a ascultat cu ură fluierăturile, pițicăirile și strigătele admirative ce veneau din camion. Și nici să nu crezi că totul a fost din plicină că tu sau amândoi ne simțeam singuri și părăsiți. Vreau să știi și asta. Secundele s-au depănat ticăind. Unde erau vorbele tocmai atunci când avea mai mare nevoie de ele? Jane, nu știu încă ce o să facem, dar sunt sigur că vom rezolva situația asta. Trebuie să te văd din nou, neapărat. Întrenul aglomerat încercase să-și pună ordine în gânduri, să-și formuleze argumentele. Totul se terminase. Nu fusese decât un episod, unul inevitabil în vreme de război. O dorise, ea fusese înfometată de dragoste tot timpul acela de doi ani. Asta era tot și nimic mai mult. Când i a vorbit despre convoiul de acum și de drumul lung de la capul bunei speranțe la Ceylon, Stenel s-a hotărât din nou să uite. Timpul și distanța vor face ca totul să se șteargă dar în fundul inimii știa precis că va trebui neapărat să o vadă din nou, măcar ca să fie sigur că nu are speranțe. Pe grătare răsunară răpaș și linței zise. Ne-a venit o radiogramă de la Amiralitate. Cel puțin patru ubuturi sunt în apropierea noastră. Strângeți echipa și puneți situația pe hartă. Observă fața a lui Stenard. E ceva care te necăjește? Nu, domnule comandant, mă simt bine. Răspuns este nart, forțându-se să zâmbescă. Mă gândam numai că era mai nimărit să fi rămas lângă tata la vânzarea tractoarelor decât să mă chinui aici. Linței îl urmări cu privirea. Și el e ca ceilalți, ca și mine, bolnav și obosit, dar rămâne mereu în defensivă. Uzat de necontenita retragere și de încercările inconsistente de a lovi un anemic invizibil. Semnal de la comodor, domnule comandant! Ricifă cu o strâmbătură. Pentru Bembecula, faceți mai puțin fum. Confirmă primirea. Linței își aruncă privirea spre coșul înalt, piturat de curând. Nu scotea mai mult fum decât de obicei. În niciun caz, nu mai mult decât era de așteptat de la un vas bătrân, care de drept ar fi trebuit să fie lăsat să-și termine zilele, zăcând undeva la soare. Acolo unde războiul nu însemna decât o strădanie pentru încărcătură mai bună, sau cheltuieli mai mici de întreținere. Probabil că în radiograma scurtă a amiralității, comodorul deslușise în sfârșit o sugestie asupra celor ce l-așteptau de acum încolo. Nu bolduri și stegulețe colorate pe o hartă, nici comunicate zilnice pentru presă și pentru civilii, care, după părerea lor, o duceau din greu. Aici, pe mare, totul era real. Câmp de luptă unde nu mai încăpeau reguli și standarde, ci numai moarte un loc unde orizontul părea că nu se mai apropie niciodată, unde cea mai ușoară scăpare era cea directă în jos, la fund. Observă cum două distrugătoare se întorc într-un vârtej de spumă și valuri să-și ocupe poziție în pupa babord și să înceapă o nouă căutare, ascultând să surprindă zgomotul inamicului nevăzut și pregătindu-se să-l atace și să-l nimicească dacă li se oferă ocazia. Își privi ceasul. Aveau timp destul. Vânătorii și vânătul își cunoșteau puterile tot așa de bine cum știau și că rolurile li se pot inversa cu ușurință. Mă duc în cabina navigatorule. Cheamă-mă dacă se iubește ceva. Stănat se uită la el cum coboară scara comenzii, apoi se întoarce și-și fixă privirea pe orizontul îndepărtat. Căsuța de lângă podul patnei îi părea acum foarte, foarte departe. Numai o amintire, dar una de care el e nevoit să se agațe cu disperare indiferent de ce s-o întâmpla. Când torpirele și-au săgetat drumul spre vasele convoiului, se făcuse seară. Toată după amiaza au primit nenumărate informații despre obuturi aflate în vecinătate, iar mai târziu, unul dintre distrugătoare, Merlin chiar, detectase ceva cu aparatele. La bordul bembecului aflată la coada avionului, Echipajul se găsea la posturile de luptă, dar deocamdată nu avea de făcut altceva decât să aștepte și să privească în întuneric, ascultând bubuiturile neprasnice ale grenadelor antisubmarine. Au privit cum se înalță coloanele de apă, în înspumate spre cer, încă de pe când distrugătorul a făcut întoarcerea pentru a executa o nouă pasă de grenadare deasupra submarinului nevăzut. Curând s-a alăturat și cel de-al doilea distrugător și din nou grenadele au fost azvârlite în adânc, bubuiturile lor, zguduind carena. În compartimentul mașinilor, Fraser observă că unii dintre oamenii săi se opresc din treburi să privească pereții uleioși, ca și cum și-ar fi imaginat că o torpilă e pe drum să-i lovească. Pe comandă, însă, lucrurile păreau depărtate și fără legătură cu atacul sau apărarea. Cele trei coloane de vase continuă să brăzdeze oceanul către orizontul întunecat, în vreme ce distrugătoarele patrulau încolo și încoace ca niște dulei nervoși în jurul unei turme de oi prețioase. Merlin a raportat că a pierdut contactul. Este drept că s-a văzut al momentat o pată mare de ulei, dar nimeni nu i-a dat prea multă atenție. S-ar fi putut ca ubutul să fie avariat, dar tot atât de bine putea fi și o șiretenie care să-i permită comandantului neamț să ia drum de evitare. Oricum, atacul năpustit al lui Merlin dăduse un răgaz apreciabil convoiului. Lint, să așezat în scaunul său înalt, privea vasele într-un bord și în celălalt. Acesta începuseră să-și pierde personalitatea din picina întunericului care se adâncea. Mergeau mai repede și atingeau chiar 14 noduri, ca urmare a insistențelor comodorului. Densi zise. S-ar părea că o să reușim să-i pierdem pe drum, de data asta, domnule comandant. Glasul îi suna foarte oposit. Lint ridică din numeri. Da, dar cu condiția ca escorta se dețină permanent la adâncime. Dacă apucă să se la suprafață, pot și ele lua viteza necesară. Se uite la Densi. A fusese de cartă înainte de amiază și curând după aceea venise pe comandă când s-a dat semnalul de ocupare a posturilor de luptă, așa că pe figură au început să se vadă semnele încordării. Stenat smulse repede receptorul de pe telefonul al cărui șuier nemilos a sfărâmat tăcerea punții de comandă. Se întoarse spre lințe și raportă grăbit de urgența momentului. Gabia anunță niște torpire care se apropie în pupa Babord. două pe drum înapoi a zis Elinței, sărind de pe scaun. Când ajunse la aripa comenzii, reuși să zărească dârele albe și palide apărând pe fața apei și mintea lui încercă să determine automat direcția și viteza lor, în timp ce în fața ochilor ei jucau licăririle precipitate ale lămpilor de semnalizare, care odată cu băzitul înfundat al transmisătoarelor radio, răspândeau alarma de-a lungul coloanelor de vase. Stop mașinile!" S-a plecat adânc peste balustradă să urmărească siașul de torpilă cel mai apropiat, îndreptându-se cu viteză spre prova Bembeculei. Dar nu se întâmplă nimic. Torpila trebuie cătrecuse pe lângă etrava navei la mai puțin de două picioare. Reluați drumul și viteza, navigator. Mai așteaptă câteva secunde pe jumătate convins că o a doua torpilă își va face apariția din beznă. Schimbarea bruscă a mașinilor de la mar și înainte, la toate viteza înapoi, fie chiar și numai pentru câteva minute, trebuie ca a dereglat toată lansarea inamicului. Nu s-a auzit decât o singură explozie, înăbușită, ce părea că vine de la mare depărtare ca tunetul deasupra unui șir de coame de deal. Alergă spre aripa Tribord, la timp ca să pute să vadă un stâlp înalt de foc, izbucnind de roșu apărins către cer și un ur de fum gros care ascundea victima cu totul. Linței se-a plecat să-i arepede un relevment cu repetitorul giro de pe aripa comezii. Trebuie că torpila a făcut o cursă în diagonală prin toată lățimea convoiului și a lovit un cargo aflat chiar în pupa vasului comandant. Nu s-au mai auzit alte explozii și, bănui că butul, lansase de la distanță maximă, respirându și torpilele în jerbă, în speranța că va obține un impact norocos. Exploziile antisubmarine bubuiră din nou răspândindu-și ecourile pe tinsul apelor iar linței auzi o voce impersonală anunțând pe unde de ultra scurte. Am contact! Trec la atac!" Cargoul din urma celui torpilat deviase imediat de la poziția lui în coloană și bordajul lui lucea în roșii de lumina flăcărilor vasului incendiat, focul reflectându-se în hublouri, ca și cum compartimentele ar fi fost luminate feric Un distrugător a pornit în viteze de-a lungul coloanei de vase și linței reuși să audă peste bubuitul grenadelor antisubmarine, și-i vuia la ventilatoarelor megafonul cu amplificare țipând spre cargou. Ține aproape, Polestar! Nu ești în afara coloanei!" Stenard de rostire gușit. Uitați ce grozăvie!" Cargoul lovit începuse să se răstoarne și în lumina flăcărilor se putea vedea încărcătura de pe punte, rupându-se din amare și prevălindu-se peste bordașul de oțel, sfărâmându l cu ușurința cu care se rupe bățul de chibrit. Camioane militare se desprindeau în mers clătinat, și se rostogoleau peste bord, iar la pupa, o coloană nouă de flăcări izbucnea dintr-o magazie sigilată, întinzându-se pe punte și incendind câteva bărci de salvare. Distrugătorul trecut ca o nelucă pe lângă Bembecula, valurile stârnite de el zbind furioase plăcile bordajului. Înainte de a dispare în întuneric, linței între viletunurilor și marinarii gemuiți lângă lansatoarele de grenade antisubmarine de la pupa, Densi strigă. Paul Starr a oprit mașinile domnule comandant. Cineva exclamă răgușit. Încercă să culegă supraviețuitorii. i strânse în mâini balustrada și privi cargoul care se scufunda încet la travers de el. Celălalt vas, Star, dădea toate semnele că intenționează să nu respecte ordinul transmis de nava de escortă și de pe acum se vedea o barcă legănându-se în plancuri, gata de lăsat la apă, conturată net de lumina flăcărilor, de parcă ar fi fost miezul zilei. Cârma dreapta 10 Timp de câteva secunde nimeni nu vorbi și nici nu mișcă. Apoi Jolly fără Cârma dreapta 10. Cârma continuă să fie dreapta 10, domnule comandant. Linsei și-a țintit privirea pe prova care întorcea încet spre vasul flăcări. Cârma 0. Prova continua să întoarcă încet, până ce vasul stopat Polstar apărut dintr-o dată în linie cu etrava bembeculei. Drept așa. Linței alergă din nou pe aripa comezii, privind peste umăr la semnalizator. transmite lui Paul Star. Are luați imediat drumul și viteza. Nu e permis să opriți. Auzi lampa lui Ricci cum țăcă grăbită semnalul ordonat, iar el urmăria atent de vasul din fața lor. Stenard exclamă. Îl pintenăm dacă menținem drumul ăsta, domnule comandant. Exact. Linței nici nu clinti. La câteva mile în urma convoiului, un proiectil luminos explodă aproape de nivelul norilor, urmat de bubuitul tunului. Trebuie că distrugătorul a prins vreun submarin la suprafață." Recizi ce zise?" Stară cere permisiunea să culeagă supraviețuitor, domnule comandant." Negativ." Stenard zări fața în mărmurita lui Densii și dădu din numeri. Dacă linței nu ordonă schimbarea drumului bembecului, vor ajunge să izbească celălalt vas exact în pupa Babord." La viteza ei de acum de aproape 15 noduri, Bembecular intra în dunetă ca o secură într-un arbore. Polstar a pornit din nou mașinile, domnule comandant. A început să întoarcă. Cârma stânga, 15. Linței rămase lângă fereastră, dar inima îi bătea la unison cu mașinile navei. Comandantului Polstar nu a executat un ordin categoric impus de situație pentru a încerca să salveze câteva vieți omenești a trebuit să fie obligat să dea cu ochii de prova masivă și amenințătoarea beMbecului ca să-și schimbe părerea. Cargoul întorcea acum, greoi, pe drumul normal, lăsând să se vadă în tribordul său vasul pe care să se scufunde. Linței privea ca fascinat nava în flăcări. Când Paul s-a îndepărtat, lăsând vederea liberă, a avut senzația că se deschide ușa unui cuptor încins. Aproape întreg, cargoul era cuprins de flăcări și se lăsase la apă spre pupa, cu duneta și boca porții învăluiți în aburul dat de valurile prelinse pe metalul înroșit de foc. Un semnalizator strigă. E oameni în apă, domnule comandant! Îi văz lângă o plută!" Aricii îl admonestă cu asprime. Țineți ochii boldiți pe nava comandant, bonds. Însă omul se întorse spre el și îi ripostă cu voce sugrumată. Da, domnule maistru! E oameni acolo, se neacă! I-am văzut eu cu ochii mei! Făcea cu mâna la noi!" Era gata, gata să-i în plâns. s se apropie și l pucă strâns de braț. Și ce vrea să facem noi, măi, băiatule? Să ne oprim aici și friții să ne bage nouă una în fund, nu? Îl furios cu fața spre el. Acolo, în capul convoiului, sunt două transportoare de trupe. Cunaiba știe câți stași la bord. Dacă vrem să-i trecem cu bine prin pasta asta, trebuie să ținem strâns unul lângă altul. Marinarul era un tânăr, abia ieșit din adolescență. Știu eu asta, domnule maestru." Își repezi o mână să-și targă ochii și apucă din nou lampa de semnalizare. Da, când i-am văzut că..." Ricci îl cu blândețe. Nu mai spune nimic. Știm cu toții că e greu, băiatule." Oftă și lăsă pe om să se depărteze spre cealaltă parte a comenzii, cât mai departe de iadul de flăcări, ajuns acum în dreptul lor. Simțea pe față dogoara de cuptor, pătrunzând prin ușa deschisă a timoneriei și avea în nări izul grețos de pitura arsă și lemn carbonizat. Un vas care moare, încă unul ce va fi șters de pe listă. Marinarul de lângă porta murmură în ciudat. Ia uite la comandant cum îi privește nepăsător și lasă să se prăjească. Ticălos cu inima de piatră." Ricci se răsuci pe călcâie și își împins agresiv fața la câțiva centimetri de ochiul omului. Dacă te mai aud o dată zicând o măgărie ca asta, te scot la raport să te dea la curtea marțială, înțeles? se întoarse puțin să tragă cu coada ochiului spre silueta lui Linsei, profilată pe vapaia furioasă a incendiului. Mă, șeful face mai mult decât 20 de netrebnici ca tine și ține minte, ai să ajungi să-ți înghiți vorbele asta dacă reuși să nu mori prea curând de prost ce ești. Linsei nu a auzit nimic din toate acestea. Privea pierdut cum prova vasului lovit începe să se înalțe încet deasupra rămășițelor plutind pe fața mării și asculta gălgăitul apei ce se năpustea în compartimente și scrâșnătele echipamentelor prăbușite peste pereții etanși, grăbind astfel sfârșitul vasului. Un avion de vânătoare se desprinsese din lada lui și s-a se agățase, suspenda deasupra uneia dintre magazii. În văpaia roșii a focului, parcă e un crucifix negrit, gândi linței. Cu o gâlgâire finală, vasul alunecă vertical în adânc, lăsând în urmă o vâltoare de spumă și de bule de aer. Și apoi nimic. Un timonier raportă strigând. Domnule comandant, de la postul de transmisii, mai mult de șase submarine sunt semnalate în preajma convoiului. Stenalt se răsti. Bine, spune și maestrului meu din camera hărților. Se depărtă spre aripa comenzii, trăgând în piept aerul rece ca un om căzut în apă și a ajuns din nou la suprafață. Zise tare, bieții de ei, credeți că vor reuși navele de escortă să-i salveze? Umerii lui Lință îi păreau ca târnă sub o povară grea. Ascultă! În urma lor, exploziile grenadelor antisubmarine creșteau în intensitate și ritm. Stenard deschise gura, dar o închise fără a mai zice nimic, cu mintea subit cuprinsă de o amețeală. Ceea ce n-a reușit să facă torpila, vor încheia grenadele. A ocazia să vadă cu ochii lui cum mor sute și mii de pești scoși la fața apei în urma atacului cu grenade antisubmarine. Oamenii din apă mor la fel de ușor, cu diferența că ei sunt conștienți de ceea ce îi așteaptă. Linței continuă să privească în urma convoiului încă amețit de priveliștea neașteptată a morții. Ar fi trebuit ca până acum să se fie obișnuit, să-și fi împietit inima, așa cum și-l imaginează echipajul ăsta instruit numai pe jumătate... Dar nimeni nu se poate obișnui cu așa ceva. Ține aproape, de viteză, nu privi în urmă. Gura îi se strâmbă într-un fel de zâmbet. Asta era partea cea mai importantă, să nu cumva să privești înapoi. Stenard zări zâmbetul și zise liniștit. Iertați-mă, domnule comandant, nu mi-am dat seama de situație. Lint se întoarse spatele către mare și privi sulieta lui Stenard. Nu te mai preocupa de oamenii aceia. Observă că stănaț se împățășează și adăugă curăceală. Mai puțin de un metru a lipsit ca să fim noi în situația lor. Gândește-te cum ai fi reacționat într-un astfel de caz. Mai trece o oră, fără ca ceva să întrerupă bătaia regulată a mașinilor și vuietul mării dincolo de comandă, în besna nopții se părea că vasele se strânseseră mai aproape unele de altele, ca și cum ar fi căutat să se ajute reciproc. Altă iluzie... Rici îl găsi pe lințe așezat pe scaunul său. Semnal de la escortă, domnule comandant, nu s-a cules niciun supraviețuitor?" Mai mult pentru sine, linței zise. Și niciun ubut n-a fost scufundat." Nu, domnule comandant."